Cartea anunții Pista 12 Când Jim, mai mult pentru salvarea aparențelor decât de, de bunăvoie, vrut să simuleze gestul, Lola întoarse capul și se feri într-un chip de-a dreptul jignitor. Jim se făcu de purpură și ridică mâna fetei spre a o săruta cu ceremonie excesivă. Nu mă mai joc!" declară el adumbrit. De vreme ce nu se respectă regulamentul petrecerii. Dora luă pe Lola la o parte și o întrebă destul de tare ca să se poată auzi. Spune drept, sunteți supărați? Lola a avut o strâmbătură minimă a gurii. Medi la rândul ei se apropie de Jim și începu să zâmbească naiv la el fără să știe ce să-i spună. Urmară câteva clipe jenante de convorbire indiferentă și fragmentară, până ce medii se ridică și declară că pleacă. Jim, făcut și el același lucru și cei doi plecară, luându-și rămas bun de la Dora și Lola, aceasta din urmă excesiv de protocolară. Jim," îndrăsni medii pe drum, "-de ce ești trist?" Nu sunt trist," zâmbi silnic Jim." Ești îndrăgostit de Lola," spuse ca pentru sine și cu regret, Medi. Jim protestă. Nu sunt deloc îndrăgostit, este o eroare. Mă supăr că vă purtați cu mister ca și când așa ar fi." Medi, adăugă încet și blând. Lola, nu e pentru tine, ea are alte fumuri în cap. Sunt altele care te stimează mai mult. În sfârșit, nu-ți a de bine să fii trist." La revedere! Și întinse mâna băiețește, râzând încurcat și lăsând capul în jos. Mergând pe jos spre casă, Jim își răscolea ultimele impresii în prada cele mai acute nervosități. Purtarea lor era o batjocură cu atât mai mare, cu cât nici nu fluase în serios rolul de îndrăgostit. Veselă de a fi adorată, Fata își exercita farmecile de viitoare femeie fatală, luându-l ca jucărie tocmai pe el, care se credea mare psiholog, și se preta la asemenea comicării, se lăsa legat la ochi și ironizat față de alții. Jim simțit tot ridicolul lui, provenit numai din prea mare încredere în sine și dintr-o vanitate virilă naivă. N-avea nimic comun cu fetele acestea și toate căile sufletului, îl chemau către pasiune și intimitate. Își dădea foarte bine seama că Lola nu era în linia aspirației lui și că dacă Lola ar fi răspuns da, l-ar fi pus într-o mare încurcătură. Vanitatea din el era însă prea mare. Declarase într-o doară fără sinceritate Lolei că o iubește, crezând că fata se va tulbura, dar când constatase rezistența, se ambiționase. Nu-i putea ieși din cap cum o fată ca Lola putea să-l disprețuiască pe el, care se simțea inteligent și frumos. Se hotăra deodată să renunțe la prinsoare, dar când se gândea la afront, ciuda îl cuprindea din nou. O logică perfidă veni să-i ruineze hotărârile mândre. Dacă Lola nu-l iubea, de ce îl chema? De ce îi spusese să o lase să se obișnuiască? Asta se cheamă cochetărie și este tocmai un indiciu de dragoste. Teodată îi se păru că o lumină îi înseminează creierul. Lola îi făcuse aluzii la Dora și îi spusese că nu credea în sinceritatea lui, fiindcă ar fi induso o în eroare și pe aceea. Nu cumva era geloasă pe Dora. Da, desigur, afrontul din seara asta era cauza de gelozie, deoarece Dora îl sărutase în chipul știut. Această argumentație îi dădu înapoi toată mândria de sine și îl liniști. Devenit prudent, își zise însă că era de ajuns să se mulțumească de a tulbura în acest chip sufletul Lolei, fără să împingă mai departe un joc steril și primejdios pentru sine. Din acea zi nu se mai duse la Lola. Se întâlnea acum în fiecare zi cu Vera, cu care colinda cinematografele, șoseaua sau aleile cișmigiului și era încântat de docilitatea religioasă și infantilă a lui victime din tren. La vreo zece zile de la întâmplarea cu sărutul negat, Jim primi un plic lung, parfumat, tapetat cu foița aurie. Înăuntru găsi acest bilet. Lumea este îngrijorată de dispariția ta și se întreabă dacă n-ai intrat în ordinul franciscan. Te aștept luni după amiază la orele șase. A ta, regină, Lola. Deși vindecat de veleitățile de Casanova, Jim simțiu o bucurie malițioasă. Ba să zic că îi pare rău că nu mai vin. Expresia a ta, regină, e un fel glumesc și onorabil de a-mi redeschide ușa intimității. Nu mă duc. Se o el victorios. Dar ideea de a brava pe Lola, alimentată în fond și de o incontentabilitate a lui față de multiplicitatea aspectelor feminine care îl făcea să găsească firesc haremul, îl tentă. În ziua aceea de noiembrie, vremea era rece și uscată. Și fulgi mărunți de zăpadă ca o brumă, începuseră să cadă. Vera îl aștepta la șase la șosea. De o parte vedea pe blânda și ascultătoarea Vera învârtindu-se pe subtei de desfrunziți, de alta pe bucălata Lola întinsă hieratic pe sofa. Convins că Vera nu s-ar fi supărat și s-ar fi întors acasă cum mai făcuse, Jim își luă paltonul tonul și pornis pe strada toamnei. Lola îi ieși jovială și aproape seducătoare înainte, lăsându-se strânsă îndelung de mână, dar care nu fu mirarea lui Jim când în salonul Lolei găsi un tânăr ofițer cu mustață subțire pe sub nas? Lola făcu prezentările. Domnul suplocotenent Popescu, domnul Jim Marinescu, doctor în litere de la Paris... Tânărul ofițer, păru destul de emoționat de titlurile lui Jim și, reașezându-se cu o lovire a pintenilor pe scaun, început să vorbească foarte volubil și în stilul cavaler la pețit, așa de plăcut celor mai multe femei. Îmi pare bine că vă cunosc, domnule Marinescu. Și mie, cum spuneam duduiței Lola, îmi place literatura, dar n-am vreme să citesc. Am cumpărat zilele acestea cocaina de ăsta cum îi zice pitigrilli, dar până acum n-am tăiat-o. Cazarma, calul la manej, superiorul te cheamă, trebuie să te duci. Dinst, ist dinst. Seara cad ca un buștean, de-abia mă mai scoală dimineața ordonanța. Jim se uită la Lola să vadă, dezâmbește, dar Lola era foarte serioasă și interesată. Simți cum îi nevălește sângele în obraz. Pentru ce îl chemase Lola? să ia parte la o sindrofie penibilă în care era ridicol, să-i facă în ciudă spre a stimula gelozia, să-i dea înțelege că este indiferent? Lola nu avea nicio expresie în ochii deveniți deodată burghezi și se adresa la fiecare cu atenție, fără nuanță de fată de măritat. Simțindu-se ridicol, Jim se frământa nervos și indispus pe scaun. Suplocotenentul zării patefonul și întrebă pe Lola ce pleci noi mai avea. Aceasta a aduse un vraf de discurs și începura amândoi să răscolească citind cu aprobări și fredonări titlurile. Lola învârtit nivel nivela patefonului și puse un tango. Suplocotenentul se simți obligat să lovească pinteni înaintea ei și să o invite la dans. Începură să pirueteze în mijlocul odăii, gemuind covoarele sub ochii sumbri al lui Jim. Dumneavoastră, nu dansați?" Se adresă ofițerul politicos către acesta. Nu, zise Jim cu hotărâre. Ba, dansează, interveni Lola fără nicio ironie, doar mi se pare că e cam indispus azi. Neputând pricepe deloc adevăratul sens al lucrurilor și iritat de a fi ridicol, Jim se sculă de mai multe ori să plece, dar Lola îl rugă cu multe și gale și insistențe să mai stea. După două ore de frământare, se ridică cu energie și se îmbrăcă. Îmi pare rău că plecați!" regretă ofițerul, bătând pintenii. Iar Lola adăugă cu un fel de intimitate rară la ea și în contrast cu situația. Ce ai azi? Când mai vii?" Jim se uită încă o dată la fata zveltă și elegantă cu ochi de ametist și plete blonde rafaelitice, care îi zâmbea asiatic fără nicio expresie, plutind în rochia lungă de voal și, strângându-i repede mâna, ieși pe ușă. Ca să-și podolească nervii și să-și consolideze sufletul, porni pe joul spre șosea. Era întuneric și frig și în pâlnia de raze a becurilor se vedea căderea albă a fulgilor de zăpadă. Când intră pe șosea, în capătul din dreapta al primului rond, se păru că zărește o siluetă cunoscută. Clătinarea lampionului electric descoperi un cap mic cu basc vărât într-un guler mare de astrahan alb. Vera, trebuie să rigim, ce caută ea aici la ora asta? Se dădu jos din mașină și se îndreptă spre ea. Vera, ce faci tu aici noaptea? Scuturată de un scurt circuit de tremur cu bascul și umerii albi de zăpadă, Fata izbucni într-un plâns amar de copilor obsit. De ce plângi? Ce așteptai aici?" Pe tine!" suspină ea. N-ai spus tu că vii la șase." Jim rămase consternat de uitarea lui și un fior cald, indicibil de simpatie, îi dilată pieptul. O idee bruscă îi străfulgeră ca un far sufletul inconștient până atunci de dorințele lui. luă pe fată de braț, o urcă în mașină și-i șterse ochii și nasul, precum și-i promoroaca ce i se așezase pe gene. Vera, întrebă el emoționat. tu mă iubești? Da, îi spucnia în sorbindu-și micul nas înghețat. Atunci, vrei să te iau de nevastă? Ce întrebare banală i se păru solemnă și mișcătoare în cel mai înalt grad. Vera, vârându-și bărbia în piept și suspinând mereu, răspunse. Vreau! Cui trebuie să te cer? Întrebă Mamei! Îngână mai potolită, dar incredulă, Vera. Atunci, hai să mergem. Unde? La mama. Acum?" zise speriată fata. Dar când? Peste un secol?" Și în vreme ce Vera prindea pe Jim de braț și își cu recunoștință fața de umărul lui, acesta, învigând mâinile în volan, strigă victorios. Avanti!" și porni cu mașina pe șoseaua albă de zăpadă și de lumina mișcătoare a becurilor. Capitolul 11 Madame Policrat e companii Poate că, în ninsoarea a haosului, fiecare suflet își are planeta sa, închegată din limpa genunilor în noaptea din tâia ivirii sale pe lume și care își îndeplinește ursita ascunsă în criptograma fulgilor căzători și în țăritul mărunt al greierilor cerești. Și atunci, zadarnic, alergăm să ne făptuim viața, căci tot ce gândim și tot ce trăim e un vis de departe, Ghețurile stelare. Atunci, și Dora, și Lola, și celelalte fete care răniseră o clipă sufletul lui Jim, nu erau decât greșel, căci acolo, în necunoscut, aștepta vera cea însemnată de raza planetei, și care, poate de-a lungul anilor, trecuse de atâtea ori sălind într-un picior pe dinaintea lui, în înșorți de școală și cu diosdan sub soară. O oră mai devreme sau mai târziu, și trenul în care dăduse întâia salutare acestei noi vite ar fi fost pierdut, și acordul ocult între toate punctele lumii s-ar fi spulberat. Asemenea, gânduri platonico-umaniste stăpâneau pe Jim în vreme ce îi conducea mașina pe străzile pustii și albe ca niște cărări de lună. Iar Vera nu se gândea la nimic, uimită de miracolul lumii și de dulce a inimii. Îi se părea că un eveniment nemai auzit s-a petrecut în univers și ghiceau o alergare febrilă de trenuri și limuzine fabuloase, meteorice, de mii de facle ude prin noapte, mișcate de mulțimi nevăzute care toate șuierau, pocneau și Vera e Vera e mireasă! Vera e mireasă. Întrebă ea încă o dată cu glas pierit strângând pe tânăr de braț. E chiar adevărat? Vrei să mă iei?" Se înțelege că da. Nu crezi?" Vera făcu numai un semn din cap și mișcă buzele mute. Pata. Când ajunser în fața ușii de la intrare, fata își pierdu capul. Lăsă pe Jim în vestibul și se năpusti înăuntru, smulgându-și din mers bascul și mantoul. În curând, i se auzi din nou tropotul, urmărit de ecoul unei voci feminine dinăuntru, care reproșa: Vera, ești nebună! Se poate să-l lași pe domnul afară? Condus de fată, Jim intră într-o mare anticameră salon, luminată a giorno de un candelabru rămuros de sticlă. Un miros pătrunzător de parfum și pudră îi nările. Încăpirea era decorată cu eleganță demodată și chiar cu oarecare frivolitate de salon de mode, cu mobile fragile din lemn și pai poleit. Pe o canapea și fotolii și pe o mare sofa împelită cu o bucată de brocart, erau îngrămădite o mulțime de perne fantezii și de păpuși de stofă de un gust îndoielnic pisici, căței cu fund de la gât sau câte un piero pe lung cu o colombină. Pe pereți tablouri lungi reprezentau o buchete de maci și de trandafiri și erau probabil operă de amatori. Pe un perete sta întinsă chiar o imitație de goblen, crudă și cu țesătura prea colțuroasă. O ușă vitrină se deschise și pe ea apăru zâmbind cu distinție în unui fas amen de sidef o doamnă în vârstă, dar îmbrăcată în chip țipător. Era atunsă și frizată ca astrahanul, fardată gros și umbrită cu mastic în jurul ochilor, iar gâtul, urechile și mâinile îi erau împodobite cu multe și complicate bijuterii. Trupul îi era strâns crunt în corset și ridicat pe tocurile unor pantofi scandalos de înalți pentru ca să dea ochii de saten căderi plastice. La prezentarea făcută de Vera, ea întinse mâna dreaptă cu unghiile lungi lăcuite, pe care Jim o sărută cu precauție și ceremonie. Doamna Policrat? Se miră Jim, devenit prin instinct și reț și galant. Sunt uimit! Eu am crezut că sunteți o soră mai mare a domnișoarei Vera. Madame Policrat clipi voluptos și zise încântată. Oh, sunteți prea gentil, domnule Marinescu. Luați loc, vă rog." Jim se lăsă pe marginea unui fotoliu, iar madame Policrat se tolăni pe sofa și desfăcu o tabacheră de argint pe care o întinse tânărului. Fumați, domnule Marinescu." Nu, mulțumesc." Oh, ce cuminte." Doamna Policrat înfipse o țigară într-un port țigaret lung albastru și se apropie puțin de Jim, care aprinsese un chibrit. După câteva clipe de tăcere și rotocoale de fum, Jim, căutând din ochi pe Vera, care dispăruse, intră în chestiune cu calmul marilor momente. De altfel, formalitățile pe care le făcea acum îi se păreau neglijabile. Simțea că putea face orice cu Vera că l-ar fi urmat oricum și oriunde. Fata era însă minoră și aventura putea cauza neplăceri și scandal. Doamna, începu el, am cunoscut pe domnișoara Vera într-o împrejurare pe care v-a povestit-o poate și m-am încredințat după o relativ scurtă prietenie că înțelegerea între noi este atât de perfectă încât căsătoria noastră merită să o păstreze mai departe. Poate că aș fi așteptat să mai treacă oarecare vreme spre a vă fi dinainte cunoscut, înainte de a mă prezenta în chipul acesta neprevăzut și americanesc, dar am observat că domnișoara Vera suferă și ascunde adevărul. Cred prin urmare de datoria mea să vă rog să încuvințați și să înlesniți hotărârea noastră de a ne căsători cât mai curând. Jim debită totul cu o siguranță care nu admite replică. Doamna Policrat dădu fumul pe nas ca să-și disimuleze emoția și își scutură scrumul de pe genunchi. Uh, domnule, sunt încântată, îmi face plăcere să am un ca dar, desigur, cred, adăugă Jim Den, să vă pot dovedi onorabilitatea și putința de a lua asupra mea grija unei familii. Oh, e inutil, mi s-a vorbit de dumneata Ești, dacă nu mă înșel, nepotul profesorului Capitanovici, mi-a spus Bobby. Eu sunt o femeie modernă și iubesc curajul, căci este evident un curaj să vrei să te căsătorești așa de tânăr. În fine, asta vă privește. Nu pot decât să mă bucur, zise Jim, sărutându-i vârful degetelor, de a avea un bel mer așa de tânără și de originală. Oh! Chihotii, madame Policrat, ești un strengar. După ce mi-ai sedus fata, vrei să mă cucerești și pe mine. Jim râse cu deferență, apoi adăugă. Aș dori să ne căsătorim cât mai curând și cât mai sportiv cu putință. Am oroare de ceremonii, așa ca un eveniment zilnic neînsemnat. Sper că nu țineți la asta. O, oh, deloc, deloc, sunt perfect de părerea dumitale. Te aprob. Dar vezi, pot interveni unele piedici. Jim se întunecă puțin. O, firește, nu, nu de ordin moral. Însă, mă înțelegi, nu am fost pregătită pentru un asemenea eveniment. Mă e bine așteptate. Am unele îndatoriri față de voi. Îmi permiți, nu așa să te tutuiesc? Sunt unele greutăți materiale care mă pun în încurcătură. O, oh, banca asta, blanc. Domnule, am avut 800 de de lei în depozit și nu mai am nimic! În fine, tu înțelegi, trebuie să-mi dai timp să fac sforțări, să apelez la celelalte fete ale mele pentru a-ți da pe vera de o manieră decentă! Madame Policrat puse țigara în gură și îi cu prinsă de disperare. Jim, în schimb, se înroși până în vârful urechilor. Doamnă! Știu să vă declar că n-am venit decât să vă cer învoirea de a ne căsători și de a pleca apoi unde vom crede de cuvință. Nu numai că nu trebuie să vă îngrijorați, dar vă cer permisiunea de a mă ocupa eu în chip exclusiv de acest eveniment și favoarea de a nu se mai vorbi de chestiuni materiale." Madame Policrat se ilumină la față și deschise brațele cu entuziasm. Oh, ce gentil ești! Tinerețea e generoasă întotdeauna!" Vină să te sărut! Și înainte ca Jim să poată face vreo mișcare, se ridică și îl sărută tare pe obraz, învăluindu-l în parfumuri. Apoi se duse la ușă și îi strigă. Vera! Vera! vino încoace! Vera! Vera, care poate ședea ascunsă în camera vecină, apăru roșie la față și se așeză lângă canatul ușii, stând într-un picior ca barza și schimbase rochia și îi se pieptănase. Gulerul mare de dantelă și casca netedă a părului îi făceau ochii mai uz și fața mai copilărească și mai ovală. Jim se simțit mișcat, revăzându-o după cele ce vorbise cu madame Policrat și înțelese că, de acum înainte, ceva solemse petrecuse în existența lui. — Hei, domnișoară! zise madame Policrat. Uite, domnul Marinescu, în loc să mă prefere pe mine, te cere pe dumneata în căsătorie. Ce ai de spus? Deși știa că consimțământul ei era presupus de la sine, Vera se simți gătuită de solemnitate. Eu vreau... Ah, zăpăcită ce ești! Cred și eu că vrei. Și eu aș vrea să mă mai mărit odată dacă aș avea 18 ani ca tine. Ei... Copii, fiți fericiți! Bătrâna galantă, cuprinsă de o subită sentimentalitate, puse mâinile pe pletele verei și începus o mândie. Eu o vedeam, informă ea pe Jim, tristă, obosită, cu cearcăne la ochi și plânsă. Nu mai mânca, nu mai dormea, închisă, supărăcioasă. De unde să bănuiesc eu că era îndrăgostită? Ptit fol! Și, mă rog, unde vă întâlneați dumneavoastră? La șosea, declară Vera, prinzând curaj. Oh, tinerețea, tinerețea! Vera șopti ceva în urechea mamei care aprobă tare. Da, desigur! Și cum Jim, crezând că este inoportun, se ridică să plece, aceasta din urmă protestă. Dar rămâi la masă pentru Dumnezeu. Trebuie să-mi dai o satisfacție. Am crezut că vii pentru mine și când colo îmi iei fata. Vera a făcut un gest din deget lui Jim. Mă supăr. Stai aici. Ori te bate acasă. Dacă credeți că nu produc supărare, rămân. Vera a bătut din palme, iar Madame Policrat plecă să dea instrucțiuni. Jim, întrebă Vera când fură singuri spune drept, pentru ce m-ai cerut așa deodată, fără să-mi spui nimic mai înainte? Eu am crezut că tu nu mă iubești. Pentru că am plâns? Nu, Vera, pentru că te iubesc. Dar până acum un ceas, când te-am găsit plângând, nu mi-am dat seama că trebuia să fac ceea ce am făcut acum. Dar ție, îți pare bine că vei fi nevasta mea? Sigur? Cum sigur? Ai să mă iubești întotdeauna? Ai să fii cu minte? Până vom fi bătrâni de tot, Jim, zise Vera cu ochi luminos și, trăgând pe tânăr de un nasture al hainei, își puse capul rotund pe pieptul lui. Madame Policrat veni și anunță. Să trecem în sufragerie. Trebuie să vie și Camelia cu Emil. E una din fetele mele cu bărbatul ei. Vera fugi înainte, iar mama sa a luat pe Jim de braț și-l conduse în odaia învecinată. Pe masa mare din mișloc erau așezate cu destul aparat șase câmuri. Vera puse o crizantemă în farfuria destinată lui Jim și o pernă fantezii pe scaunul de piele și se învârtea în toate părțile ca să vadă ce ar putea să mai facă pentru a măguli pe Jim. Servitoarea cu șorț alb și cu bonet, văzând pe tânăr, râse de simpatie. Vera clipea din ochii, și mișca nările, scutura pletele și se frământa pe loc de fericire, sorbind pe Jim cu privirea. Peste o clipă, ușa se deschise și apărură un bărbat și o femeie în preajma vârstei de 30 de ani. Jim se ridică și Madame Policrat făcu prezentările. Emilian Protopopescu, generele meu, Camelia, fata mea mai mare și domnul Jim Marinescu, alt ginere al meu. Cum ceilalți zâmbeau nedumeriți, explică cu umor. Domnul mi-a cerut pe Vera și i-am dat-o. O, înainteară oh, ceilalți, felicitările noastre sincere, ce surpriză, noi nu știam nimic. Nici eu nu știam nimic până acum un ceas, zise madame Policrat. Am crezut că junele vine să mă ceară pe mine. Dar bine tu, Vera, să nu-mi spui tu nimic. Făcu Camelia cu reproș. Vera strâmbă puțin din buze și privi pe Jim pe sub Gene spre a-i arăta cât de puțin o interesau ceilalți. Odată așezați la masă, Jim putu să observe pe noi sosiți. Ceea ce îl mira era că nici Madame Policrat, nici Camelia nu semănau cu Vera și n-aveau blânda sinceritatea ochilor ei. Camelia era înaltă, prelungă, supărător de albă și rotundă la față, fără să fie fardată. Și, din cauza părului netăiat, așezat într-o construcție savantă deasupra capului, ca la japoneze, avea un aer de guvernantă. Domnul Emilian era mic, negru-galben, puțin adus din spate, cu nasul lung și obrași cobiți și cu doi fluturi negri de mustață sub nări. Un guler tare, grozav de înalt, în care cravata ședea spânzurată, îi făcea gâtul nemăsurat de lung. Bine faceți că vă căsătoriți de tineri!" zise el. Numai căsnicia îți conservă forțele și te face capabil de muncă. Eu, dacă nu mă însuram, eram de mult mort. Domnul Emilian privi recunoscător către Camelia, iar aceasta îl mângâie matern pe păr și îl sărută pe frunte. Vera a cu înțeles către Jim.